І дуже світла. При місяці це важко помітити, але коли ти подивишся вдень, то побачиш, що вона має зеленувато-оливковий відтінок. Біла тополя, казав тато, належить до дерев довгожителів. Зазвичай вона стоїть 300 років, але іноді може й до тисячі прожити. Уявляєш? Стільки ж, як дуб. Кажуть, що біла тополя не боїться нічого, навіть блискавки. Зазвичай, коли блискавка вдаряє у крону дерева, Листя облітає, і дерево гине, а от біла тополя – ні. Її крона навіть після такого удару відновлюється, і шумить собі, наче нічого й не сталося. Це дерево вирізняється серед інших величезною, просто таки фантастичною жагою до життя, неймовірною силою волі доросту, навіть якщо її зіткнуть в навіть якщо її зітнуть вверх, вона все одно буде тягнутися вгору і може вирости майже до 40 метрів. Іще білу туполю називають сріблястою, тому що її листя з нижнього боку нагадує срібло. Коли вітер гойдає гілки, листя переливається. Це неймовірно гарно, дивовижно. Значить, не випадково я вибрав саме це дерево. Наше кохання буде таким же високим, довгим, міцним і гарним. Левчику, наше кохання і так найкраще за всі дерева, які ростуть у лісі і у селі. Ні, найвище за всі-всі дерева, які є у світі. пригорнулась до нього Вишенька. Дай йому, Боже, ще й довгого віку. Ми будемо вже старенькими, коли наше дерево виросте. Уявляєш, майже сорок метрів ось тут, над горою. Це ж аж до самого неба. бо, усміхнувся Левко, тут наше дерево буде найближче до неба. І колись, коли нам того дуже-дуже захочеться, ми скинемо взуття, виліземо на самий вершечок своєї білої тополі, а тоді хоп, і підемо босами ногами по чумацькому шляху. Бачиш, як він яскраво сяє, підморгує нам, ніби запрошує. Приходьте, я вам зорями дорогу вистелю. «Бачу, кохана, але давай ще трохи тут побудемо». «Ай, справді, підемо колись, а зараз ми з тобою ще й по земних шляхах не находились», – зітхнула Вишеслава. «Ось закінчиться війна, зберуться з села чужаки, і ми повернемось у свій будинок, не в малий, а у великий, і відремонтуємо його, накриємо черепицею, і будемо жити, як усі люди, любити одне одного, дітей ростити». Не ж, саме на цьому будинку лелеки поселились. Тополька худко пішла у ріст. Якоїсь місячної травневої ночі Вишенька і Левко вийшли на гору і замерли зачудовані. Їхня тополька танцювала. Під поривами вітру, абсолютно незахищена від нього, вона змахувала тоненькими гілочками, її листя тремтіло і під місячним сяйвом переливалося живим сріблом. Здавалося, що це справді танцює юна дівчина. «Зараз вона запросить тебе на білий танець», – сказала Вишенька. «Здається, їй не до мене. Вона вибрала вітер», – засміявся Левко. «Тоді тебе запрошую я», – рук... поклала йому руки на плечі Вишенька. «Чуєш, як звучить вальс Шопена?» «Я не вмію танцювати вальс», – поцілував обидві долоньки на своїх плечах Левко. Вальс не треба вчитися танцювати. Його танцюють усі. Дерева, квіти, трави, лелеки, лебеді, голуби, люди, кожен по-своєму. Заплющ очі і слухай серце. Це буде тільки наш танець. Ми назвемо його... Як же ми назвемо його? О, танець білої тополі. Навколо гори залягла темінь. У темені з усіх боків чигала смертельна небезпека. А вони на горі танцювали. На початку літа в саду у Вишнецьких зарум'янились трускавки. Левко чекав, коли вони повністю достигнуть, щоб зібрати для вишеньки. Але сільські хлопчаки вибрали їх першими. Вони занадались у маєток і обривалися підряд – полуниці, малину, ранні черешні і недостиглі яблука. Ночами Левко і Вишенька спостерігали за загравами, десь на сусідніх селах, за лісами. Заграви супроводжувались віддаленими вибухами, і він відправляв вишеньку в підземеллі, а сам ішов на узвісся, щоб зібрати для неї ягід. Вона дивувалася, як він їх знаходить, сама ніколи не збирала у лісі ні трускавок, ні чорниць, ні лухин. Це робила Мар'яна або ж за винагороду приносив на кухню хтось із сільських жінок. Але вко знаходив ягідні місця, та ще й посеред ночі, і він радів, що може догодити своїй ласонці. Під час однієї з таких вилазок Левко підійшов до заповідного Прадуба. Може, є якесь послання від Юстина Савоша? Тільки простягнув руку до дупла, як хтось схопив за плече. Озирнувся односелець, Микола Якимець, побратим Юстинів. Виявляється, саме він і був зв'язковим, приносив і забирав грипси. Передавав на словах прохання від Савоша. «Дуже потрібна людина, яка б могла б виготовляти листівки. Ось текст. Поки що можна понаписувати від руки, скільки вдасться, але краще було б надрукувати. Чи не прохопив Левко з хати читальній друкарську машинку? Він точно знає, що там вона була».